Lingușirea. Gura lingușitoare pregătește pieirea. Proverbe 26 cu 28. Cine lingușește pe aproapele său întinde un lațu pașii lui. Proverbe 29 cu 5. Nu există ispită mai crudă decât să dai peste un lingușitor. Sfântul Ioan gură de aur. Nu fi tu însuți un om slugarnic. Și nu îngădui altora să se înjosească în fața ta și să te lingușească. Prima este însușirea omului și ret și perfid, iar a doua a omului plin de slavă de șartă și mândrie, Sfântul Ambrozie. Lingușitorul are miere pe limbă și fiere în inimă. Cu vorba îți iar cu fapta pregătește sabia, Sfântul Tihon. Cei ce ne flatează laudă în noi chiar viciile pe care noi înșine nu le încuvințăm. Sfântul Grigorie, teologul Omul lingușitor e mai grozav decât orice fiară. Fiara se arată așa cum este, iar lingușitorul adesea sub chipul smereniei și virtuții își ascunde veninul, așa încât e foarte greu să afli și să te ferești de mărșăvia lui. Sfântul Ioan, gură de aur